Lisipe saiakera feminista saileko zazpigaren alea, lorea agerre edorron eta idurre Eskzabel Larraak geidazleek iidatzitako trikua esnatu da lana argitaratu berri du, uza argitaleletxeak euskaratik feminismora eta feminismutik euskarara, euskararen normalizazioa eta genero berdintasuna parez pare jartzen dituen lana bada. Idurre Esk Isabel Ba, egin dugun hoabaiteko parekatze bat batetik. Ba, emakume izateak digun e, zapalkuntzaren eta euskaldun hau da gure bizi modua, Euskaran ardezten dugun herritar izan nahi dugunok jasaten dugun, e, menperakuntza horren artean. Uste dugu e, zapalkuntza hori aurrera eramateko gauzatzeko modua bietan oso berdintxua dela. Azken urteetan teoria feministak oso ondo detektatu dituela zein diren e, zapalkuntzarako mekanismoak, bortsa utxaz aratago nola ba, dauden mekanismo asko ba, zapaldu hoi edo bazterreko hoi ba, sinestarazten digutenak, eta neurri baten konplize egiten gaituztenak e, gure zapalkuntzena. Zadiez, emakume eok, ba, jaiotzetik e, izaten dugun sozializazioa barneratzen du dugu, ba, badugula ba, zaintzarako goxotasun berezibat, joerabat, amatasunarekin oso lotua e, askotan, baina horren reflejoa gure jendartean orain dikta ba, eramaten gaituela ba, azken buruan ba, gero, ba, oso pozizio ekonomiko diferenteak e, eukitzea eta horrek askotan sortzen dituen menperakuntza guztiekin, ez? Hordan, Batetik, teoria feministak hori osondo erakutsi du, eta uste dugu, osondo aplikada aitekela hori Euskaldunok bizi dugunarekin segia da, Euskal debekuen bidez eta adibidez e, alde hortatik, ba, gipuzkoak horritar batek izan dezaken bizipena edo lapurreiko batek izan dezakena ere e, diferentea da, eta osondo detektatzen da, eta batetik badago bortxa, badago debekua, badago zigorra, baina bestetik baita badago e, guri sinestaraztea, Euskarak berak hizkuntzak eta guk ondorioz iztunok gutxiago balio dugula euskaraz egiten dugunean, basate baterako ba betiko topikoak dira, baina oraindi funtzionatzen dutenak, ez? Baztuela zientziarako balio, ez duela bizimoduko hainbat gauzatarako balio. Orduan iruditzen zaigu zapalkuntzako mekanismoak oso berdintsuak direnez, hortik ateratzeko proposatzen diran bideak ere berdintzuak direla eta gainera askotan elkarren lagun izan daitezkela. Hau da, nolabait perspektiba feminista eukitzeak e, gure parte euskaltzareari laguntzen diola eta perspektiba euskaltzalea izateak gure parte e, feministari laguntzen diola bai gure buruak eta bai orokorrean gizartea ba, askiago izan dadin baiturre Eskisabel Larraignearen adierazpenak entzun dituzue eta gogoan hartu trikua esnatuta da saiakera dagoeneko eskuragarri duzuela susa argitaletsarekin